Ірина розповідає про Ігоря, про знайомство з гнихмарником, про кохання, про бабусю Орину, про смерть батьків через родину Сокирків, про втечу з села. Аліна жодного разу не перебиває матір, серйозно та уважно слухає. Ірина вкотре переживає своє минуле. Сльози то визирають із-за шторок душі, то ховаються глибоко в серці, і тоді голос починає тремтіти. Але істерики нема. Вона так і втрималась. Якусь мить обидві сидять мовчки. Мамо, ти кохала Ігоря? Врешті роззивається Аліна. Я знаю, що ти зараз скажеш. Це не має жодного значення тепер, тому що я кохаю твого батька. Але скажи по правді, мамо, ти кохала Ігоря? Аліна бери мамині руки у своїй долоні і дивиться пильно в очі. Хіба можна збрехати зараз? Кохала. Але його батько вбив моїх батьків і та істота погрожувала вбити мене. Я втікала не від кохання, я втікала від того іншого. Невже ти погано слухала? «Ні, добре. Отже, ти кохала Ігоря. Чому ж тоді ти не спробувала поборотися за нього?» – перто допитується донька. «Не могла. Не знала, як». Та й ворожнеча родова засліплювала голос Ірини тремтить чи від хвилювання, чи від страху. «Залишатися із сином того, хто забрав батьківську любов, родину і збирався убити тебе?» «Я втікала, бо не почувалася сильною. Та й бабуся вважала, що так буде ліпше. Тому що, доню, ти ж сама тільки-но сказала, важко боротися з тим, чого не розумієш». Як можна це здолати? Постаратися зрозуміти, мамо. Для початку постаратися зрозуміти. Як табличку множення. Що? Як табличку чого? Це тобі не математика. Тут реального якраз найменше. Дводушник – небезпечний суперник дитину. Він чує в крат ліпше, відчуває в крат сильніше. Людина, у якій він живе, може бачити в темряві. Вона розуміє мову сонця, вітру, стихій, тварин, рослин. Вона не двоока, як ми з тобою. Вона, ех... Можна навіть збожеволіти від споглядання того нечистивця. Я знаю. Твоє щастя, що ти його не бачила справжнього. Я втекла. Коли не моя, тоді не чия. То його слова, Аліно. Його слова. Він не жартував. Він ніколи не жартує. Слова, слова. Тоді я не розумію, чому він тебе так просто відпустив, а згодом і не старався відшукати. Ти ж не на місяць полетіла. Зрештою, жила не дуже й далеко, у Львові. Ти хочеш це знати? Ти справді хочеш це знати Аліна ствердно киває головою. У мене був лише один спосіб стримати його під час втечі. Коли дводушник засинає, то спить тільки його людська подоба. А ось душа Градобурова ніколи не спить. Вона, мов той вартовий, постійно пантрує. Часто гуляє сама по собі, однак не відходить далеко, вертаючи в тіло до перших півнів. Хто знає, як воно в місті? Тут немає півнів. Коли ми втікали із села, то мусили якось зупинити дводушника. Бабуся перед смертю розповіла, як можна його пригальмувати чи що. Я і твій тато пішли в сусіднє село до священника. Василеві друзі тим часом знайшли сплячого Ігоря. Вони мали розвернути тіло градобура на 90 градусів за сонцем. Гонехмарник тоді втрачає силу володіти людським тілом, у якому живе, і доки людину не повернуть назад у звичне становище, градобур отак і буде стовбичити біля тіла. Після повернення в тіло йому потрібно лише пару днів, щоб відновитися. Цього нам мало вистачити для втечі. Що буде згодом, коли він оклигає, не хотілося й думати. Та хлопці все наплутали, повернули Ігоря проти руху сонця. Ірина починає плакати. Я не хотіла нічого злого зробити Ігорю. Чесне слово, ти ж начитана, добре знаєш, що таке рух проти сонця. Ну, таке на небі не буває, а в міфології рух униз, захід, інволюція. Мамо, перестань. То все казочки. Яке має значення проти за перестань, яка маячня? Це не маячня, не маячня. Все це реальне, як і твій гонехмарник, хмарник, Ірина сидить якусь мить, втупившись у стіну, а коли починає говорити, голос у тремтить. Ігор після тої ночі так і не оклигав повністю, я про це згодом довідалась. Він став мов мала дитина. Трішки поїхав глуздом. Дводушник був ладен мене за таке вбити. Та дістати не міг. Поза тілом він довго знаходитись не може, а я далеко, у Львові. А Ігор? Після цього випадку він собі ради без допомоги не може дати. Навіть у райцентр не годин заїхати самостійно, ніби боїться чогось. Щось мені видається, коли хлопці його закрутили неправильно, то душу закинули в якесь таке місце, що тільки Градобур і виволік його звідтам. Бабуся попереджала, з таким не варто жартувати. Ірина благально дивиться на доньку. Алінко, доню, то не маячня. Градобура не жалко, ні трохи, але правдива людська душа там може й загинути. Навіть коли б з'явився шанс позбутися градобурової душі, чи зуміє людська вернутися з манівців назад у тіло, а коли ні, не можна гратися душами, то не наша парафія. Хай цим займаються ті, хто має на це право. Ірина висмикує свої руки з долонь дочки і затуляє ними обличчя, витираючи сльози. Ти ж знаєш, що я щороку приїжджаю на сільський цвинтар до рідних. Я відразу ж по приїзді до Львова написала листа тітці Каті і попрохала доглядати за могилами. Вона й доглядає. Як з'ясувалося згодом, не лишень вона. Раз у рік ми з татком обов'язково приїжджаємо на цвинтар, коли ти підросла, то з тобою. Аліна ствердно киває головою. Десять шести років вони всі разом по дорозі на нашацькі озера на вихідні половити рибку, так говорив татко, обов'язково заїжджали до маминих батьків, до рідних, на цвинтар, вибирали завжди погідну днину, тому що до села доброї дороги досі не зробили, а машиною бездоріжям далеко не заїдеш. Аліна не зовсім розуміла таку вдавану любов тата до риболовлі, оскільки у Львові вона на ніць зникала. Спочатку вони прибирали на могилках, потім молились. Вони з татом поверталися до машини, а мама ще з півгодини сиділа, притулившись до хреста бабусі Орини, обіймала його руками і розмовляла сама із собою чи зі своїм сумлінням. Одного разу тато сказав, у кожного з нас свій скелет у шафі, Аліно. Коли підростеш, зрозумієш. Коли мама верталася до машини, очі були червоні й вологі.